Azken finan hau da aukera bat jende askok bilatzen duna, baino ezdakia nola aurkitu ez ezagunekin kanpotik etorritako ez ezagun horiekin edo kanpotik etorritakoak bertakoekin ez daudelakoa hainbeste espazio bai elkarren ondoan bizi gara, baino ez, ez dugu elkar bizitza hori gehiegi aurrera ematen eta honek aukera hori ematen du eta bai parteideitza oso oso handia da. Konkretuki zeukera ematen dizkizu beste hizkuntza batzuk entzuteko, beste janari batzuk dastatzeko, beste editura batzuk ezagutzeko. Baina hori ere hasi nahi nuke. Desberdintasun guztien horien artean, ze azken finean anistasuna sarigarak konturatzen zea, guzti horien artean persona daudela eta pertsona guztiok gutxi gora bera, baino baduzkagula, oso antzeko beharrak eta sentimenduak, eh? Eta bueno, guzti hori ezagutzeko aukera izaten da eta ala esaten digute, ala transmititzen digute parte hartzen duten oso oso esperintzia positiboa izaten dela. Hala da hemendi guztiok ateratzen dugu nolabiteko et tekina nahi badiozu, diozu. azken finan guretzako bertako hontzko nolabit esateko da aukera hori personak ezagutzeko, eta bestleg batetik etorkin asok eta batez ere iritsi berriakdianan ez daukatik guk daukagun sare soziala osea normala denez. baino sare sozial hori gero egituratzea mantentzea eta zabaltzea oso zaila izaten zaie eta ez da beraiek ez duten Lako, nahi, askotan esaten dugu ez dira, integratu nahi ere esaten da. Ez ba hori nere ustez ez tagia, lehenengo guztiok integratu behar gara, guztiok egiten dugun jendarte honetara, zazken finan hemen bizibalen bagara parte hartzeko aukera ere izanbarko genuke, eta hori ere erraztu behar da, bai, beraien aletik, eta bai, lugu, gure aletik, zazken finan alde hortatik ventaja egoera baten gauden, nola eta guk ere badaukagu badauka zer esan da eta zer egin